Nyårsnatt 2020. En timme före slaget slår polisen till mot en kille på väg till en nyårsfest i centrala Stockholm. Han är en av Sveriges mest spelade artister och har under året gjort flera uppmärksammade samarbeten. 13 januari 2021. Ja, så här lät det i starten av det allra första Petri Krim. Jag heter Stefan Sundberg och är dagsläget producent för podden som görs av produktionsbolaget 3D Statsmakten Media. Och tidigare den här veckan så släpptes det hundrade avsnittet. Och det ska vi uppmärksamma med den här jubileumsspecialen där vi ska se tillbaka på nästan två år av Petri Krim. Hänga med lite bakom kulisserna och höra minnen från programledarna. Men vi börjar från början med hur Petri Krim överhuvudtaget kom till och då tar vi hjälp av originalprogramledarduon Viktor Alden och Eva Lisa Vallin. Jag har ju länge jobbat med ett program som heter i lagens namn i P1 Systerkanalen på Sveriges Radio. Idén till Petri Krim föddes nog hos P3 efter att de hade lyssnat på I lagens namn och insåg att de behövde en Eva Lisa Valin typ och vem är bättre än Eva-Lisa Valin, om man vill ha en Eva-Lisa Wallin typ. Och i, på i lagens namn så gjorde vi några avsnitt om eh, gangsterrap kan man säga. Eh, det vill säga kopplingen mellan liksom, kriminalitet, musik och det här liksom, lite luddiga som kan vara lite svårt att ta på. Man vill ju inte liksom bli moral -sharing. Men samtidigt så blir det lite konstigt när det är så tydligt benämns saker som sker i den liksom kriminella kontexten, kommer med i musiken så kände vi att men, vi behöver liksom göra något, något lite större i allt grepp om det här. Vi gjorde de programmen och då var det en chef på P3, Caroline Poron, som hörde de här. Så började hon och Lasse som är chef på tredje Statsmakten prata och det skickades in en slags pitch det bollades fram och tillbaka, testades i lite olika format och till slut så blev det helt enkelt Petri Krim med premiäravsnitt 13 januari 2021 Och sen så kom jag in, hade jag slutat på Expressen då hörde de av sig om jag ville testa det där. testa på om, om det var något som passade mig. Jag har ju inte jobbat med Krim på samma sätt. Jag har ju varit på Utrikes, på Expressen och på Gräv med mer som då redakt, liksom, redigerare typ. Vi testade några olika personer i studio. Det var flera som var väldigt bra, hade olika kvaliteter. Viktor hade väldigt bra eh, energi, kom dessutom från en kvällstidningsbakgrund även om man inte hade jobbat så himla spesat med krim så brukar det generellt sett vara rätt bra om man ska ta sig an ett eh, krimprogram. Så det var väl helt enkelt eh, därför bra energi, bra kompetens och så testade vi och körde och det blev ju så här i efterhand rätt bra. Men att dra igång en ny podd, det kräver arbete. För det är såklart inte bara att gå in i en studio, dra på mikrofonerna och börja snacka. Det föregås ofta av ett tidskrävande arbete med att mejsla fram formatet. Alltså hur podden ska låta och vad den ska innehålla. Det var ganska löst. När jag kom in så det jag liksom fick presentera för mig var nog hyfsat löst. Det var lite så där. Ja, det var ny, lite nyhetsfokus men, eh, men samtidigt berättande. Det var lite efterlyst men inte efterlyst liksom. Lite veckans brott men inte veckans brott riktigt. Och lite p touch och sådär. Och, och sen så började väl det där utkristallisera sig i, i pilotprocessen. Om jag minns rätt så tror jag att på pitchnivå så var det tänkt att vara Kanske lite kortare. Vi hade planer på något slags litet nyhetsswep. Det har ju egentligen ersatts då av veckan. Eh, och att man också skulle kunna göra eh, lite så två historier i ett och samma program. Där har ju Peter Krim gått mot mer en story per program. Matig så, men en story per program. Vi gjorde ett, ett första avsnitt så ganska annorlunda ut. Då, var det, då körde vi två fall på ett avsnitt och då var det mycket mer snackigt liksom, lite slängigare. Och det funkar liksom inte riktigt. Ämnesmässigt så är det, det får inte bli för slängigt när det handlar om krim. Framförallt inte nu ska ha den här nyhetstonen i det. Vi, vi gjorde ju samma ämne typ tio gånger när, när vi gjorde piloten. Om, om, om igen. Och så hade vi en tanke att det skulle bli första avsnittet också. Men sen när vi väl kom fram till första avsnittet var vi ju så trötta på det där första ämnet. Så vi var helt slut. Vi hade sagt liksom samma juni 2021, vet, tio gånger. Så att då, då var det ett helt nytt ämne. Och det var ju då precis början 2021 och gripandet av Yassin på nyårsafton. Som var ju precis sådant ämne som Peter Krim behövde ta. Det jag minns av inspelningen av... Första programmet. Det var dels att det kändes rätt nervöst. Skulle det här flyga? Skulle det bli bra? Det var också ett rätt känsligt ämne då att ta upp. Det här var i januari 2021: Då satt Jassin, eller artisten som vi kallade honom då, häktad, misstänkt för inblandning i kidnappningen av Einar. Eina namn publicerade vi heller inte då. Så det blev lite grann hålla tungan rätt i mun att eh, prata om de här två artisterna. Men, men det var ju tydligt sånt ämne som, som Petris målgrupp var väldigt intresserad av. Och som man behövde hitta ett sätt att prata om. Liksom. Peter Krim, tisdagarna är ju läsa in eh, det manus som man har suttit och jobbat med några dagar. Eh, sen jobbade jag rätt mycket med att klippa programmet också, det vill säga ta bort alla felsägningar, alla knasiga inandningar eh, allt jox som inte ska med helt enkelt, så att när man väl liksom var klar med det och hade så här, lyssnat på den här grovklippningen innan man lämnade det till eh, ljudtekniker, då var man rätt läs på att lyssna på sig själv och sen har ju Petre Krim också på ett sätt den skärmen man måste jobba vidare. Det går inte att liksom stanna och tänka efter alldeles för mycket och sitta och liksom i efterhand utvärdera hur mycket som hade kunnat göras bättre. Det finns ju alltid saker man kan, man kan förbättra. Men eh, då, då är det bara att köta på nästa avsnitt, helt enkelt. Att välja ut vilka fall man jobbar med i avsnitten är ju en stor del av planeringsarbetet med Petri Krim. Och en strävan efter att ha olika typer av fall, spridning rent geografiskt och att det ska vara aktuella fall är några riktmärken. I grunden så har vi sagt att det ska finnas en, en aktualitetskrok på något sätt. Vi är liksom inte ett... ett retrospektivt dokumentärt format även om, jag vet i början så var det ganska många som, som bara skrev, kan inte bara göra liksom Peter dokumentär kan ni inte bara göra Peter dokumentär men bara i krimämnen eh, och, och det förstår jag för folk folkhälsar Peter dokumentär och det låter jättebra men, men en viktig grej har alltid varit att det ska finnas en aktualitet här. det är egentligen någonting som håller på att utredas, eller någonting som har utrett och gått i åtal, eller någonting där det har kommit en dom som, som gör det aktuellt Ja, men dels handlar det om att plocka upp de eh, stora snackisarna och försöka komma lite närmare, lite djupare. Just det här första kidnappningsavsnittet är ju verkligen ett exempel på det. Det puttrade otroligt mycket och diskuterades väldigt mycket kring det avsnittet. Men sen handlar det också om att försöka hitta unika historier och röster man kanske inte hört tidigare. Eh, vi har ju exempelvis intervjuat eh, tidigare kriminella eh, vi har också intervjuat eh, kvinnor som eh, är i relationer eller har varit i relationer med både så att säga nätverkskriminella män och där relationen har varit eh, där, en relation där de har varit utsatta för psykisk eller fysisk eller båda delarna eh, misshandel eh, så det har ju varit något slags Både eh, finnas i nyhetsflödet men också kunna ta ett steg tillbaka och hitta mer unika ingångar till det här ämnet. Efter ett och ett halvt år som programledare för Petri Krim bestämmer sig Eva-Lisa och Viktor för att pyssla med annat och överlämna stafettpinnen till nya namn. Och i augusti 2022 blir det Linus Lindal som axlar rollen som ny programledare. Jag började ju här som producent i våras. Hoppade in på ett eh, pappavick. Och började jobba med Eva, Lisa och Viktor Och eh, sen så när de bestämde sig för att göra annat. Så fick jag till slut frågan om jag ville bli programledare. Så det har jag är programledat nu sedan i augusti. Amelinus känns väldigt eh, stabil, rak, eh, väldigt krimkunnig. Eh, känns spännande också att han kliver in som... Programledare. Han har ju lite jobbat i kulisserna både som producent för Petri Krim och också redaktör på Efterlys tidigare. Så det har känts kul att liksom följa hans programledarutveckling. Jag har ju varit mycket i redaktörsroller, producentroller, alltså att man är mer bakom programledare de senaste åren. Så att stå vid micken själv Det var väl inte självklart Men nu jag har jag inte ångrat en sekund faktiskt. Det är, jag tycker det är väldigt, väldigt kul Och att man får mycket respons från lyssnare också Kände du någon stor press? Ja det var väl självklart en press att, här, De har ju kört sedan starten i Victor och Eva Lisa Gjort det hur bra som helst Och verkligen fått en relation till lyssnarna Eh, så det är klart att man var lite rädd för det. Att, eh, skulle ni orka lyssna på mig nu? Liksom. Men absolut, jag känner en press. Jag är fortfarande och det tror jag är bra. Och Peter Krim har ju blivit en succé, minst sagt. När det här jubileumsavsnittet spelas in är Peter Krim den sjätte mest lyssnade podcasten i Sverige enligt poddindex med över 160 000 lyssnare. Och många av dem hör också av sig till Peter Krim. Många personer som är aktiva kriminella och sådär, lyssnar på avsnitten och sådär och, och jag har fått höra liksom folk via, via liksom berätta att de tycker, tycker om det där avsnittet, det var bra avsnitt, det var korrekt och återgivet och sådär så där kan jag ju få ganska snabbt få förtroende från folk som lyssnar och själva kanske lever i den världen och då känner ett förtroende för man har, menar, då har man hört mig pladdra på i massa timmar och kanske har lättare att öppna upp sig eller lättare att ta kontakt. Så det har varit väldigt fint. Och, och samma reaktion på många sätt från ifrån, ja polis och från åklagare och advokater och liknande. Att, att det är många även där som lyssnar. Vilket gör att eh, man, man har fått mycket bra intervjuer och fått folk att prata. Och det handlar väl både om att, det är, att de själva är lyssnare. Men också att vi, vi har den här möjligheten att göra ganska långa djupgående program. Många tipsar ju om grejer och det hoppas jag att alla fortsätter med. För det är helt fantastiskt att få den responsen och många bra förslag som kommit in och vi eh, tittar ju på allt ska jag säga som kommer in också. Och eh, i flera fall så har det ju blivit avsnitt av de här tipsen som har kommit. Eh, så det kan vara tips. Det kan vara att man inte tycker att vi formulerat oss på något tillräckligt bra sätt någonstans. Eller man har någon. Man framför synpunkter både positiva och ibland negativa, och vi försöker svara på allt vi kan. Liksom. Eh, men eh, överlag så är det väldigt mycket fina ord som kommer in. Jag har ibland fått frågan eh, om hur mycket vi själva gör. Eh, och då underförstått att man tror att vi bara går in i studion och läser in manus. Punkt. Vi gör inget fotarbete. Så. Eh, det är alltid lite spännande. Ibland kan det ju vara så enstaka avsnitt att vi har fått liksom hjälp med både research och intervjuer. Men eh, det görs ju väldigt mycket. Eget fotarbete, ut och jaga folk, kolla detaljer, gå på rättegångar, eh, prata med människor, intervjua människor, eh, se till att ha liksom en, en, eh, hålla koll på olika rättsfall för att också kunna liksom höra av sig i rätt ögonblick för att få den där intervjun som ingen annan får. Alltså de flesta vet ju att vi gör väldigt mycket så jag, jag tänker att de förstår att det är ett ganska högt tempo att, det, det, att, att, att vi jobbar väldigt hårt och väldigt snabbt i, ibland och sådär. Eh, men jag tror en sak som man liksom ändå måste ta upp det är ju att, att i en krimredaktion när du jobbar med det här ämnet vilket är väldigt intensivt, det kan vara väldigt tufft i perioder. Så måste man också kunna liksom garva och larva sig på något sätt. Vi har ett kul när vi spelar in ibland också. att Vi får ta lite, det är ju väldigt hemska saker som vi pratar om ofta. Och sådär, men ibland måste man bara ta en liten paus och prata om lite annat kanske innan man tar upp det igen. Och sådär. Vi larver oss ju inte om innehållet så att säga. Eller historier som vi får till oss. Men, men att man, man kanske har liksom en larvi. vi har en väldigt startrutin till exempel där vi läser då bara ben av galenskaparna och Claes Eriksson från Eriksson för att värma upp rösten men också för att lite liksom skaka ur oss liksom nervositet eller bara att man är spänd och, och det måste man kunna göra för att annars kan man bli lite galen alltså, och jobba med de här sakerna konstant om man inte kan garva och larva sig om andra saker Att jobba med krim är ju på många sätt speciellt. För det handlar ändå om att hela tiden höra om, läsa om, skriva om och spela in ämnen som ju är tunga. Det är narkotikabrott, det är våldtäkter, mord och så vidare. Och det kan vara en utmaning att inte bli för berörd och att kunna skilja mellan just yrkesroll och det privata. Ja, men Det är klart att man inte blir oberörd. Men det är inget vanligt... 9-5 jobb på det sättet det där, det, det sitter ju kvar. Och i vårt fall så blir det ju att man, tycker jag, funderar mycket även när man går hem och säger men hur, hur ska jag kunna berätta det här på ett så bra sätt som möjligt? Hur kan man fördjupa vissa saker så man förstår mer vad som ligger bakom? och är det lever kvar. I stunden så är mikrofonen och hörlurarna ett rätt bra... Skydd, kanske man kan kalla det. Jag är där i min professionella roll oavsett vad personen mitt mot mig berättar, så ska det landa hos mig och den personen ska inte behöva ta hand om min reaktion. Så brukar jag tänka. Eh, därmed är det inte sagt att man sitter helt apatisk och inte ger någon slags respons. Men eh, jag brukar faktiskt tänka på att, så här, men, oavsett hur jobbigt det är det som personen berättar så ja, jag ska bekräfta att jag hör personen men jag ska inte vara den som liksom börjar gråta även fast man känner ibland att fan, nu är det jobbigt liksom. jag tror ju att man också del i att vara en bra journalist är ju att man också bryr sig och då är det svårt att helt stänga av liksom. är det något speciellt fall eller något case sen du började som har berört extra mycket Ja men det är väl framför, och det är ju två av de absolut största eh, eller mest uppmärksammade målen som pågår just nu. Jag ju var ju både har ju varit både på rättegången i Visby mot Theodor Engström som eh, ja, mördade Ingmarie Visegren under Almedalsveckan i somras. Att sitta bara några meter och lyssna på honom när han berättar sin version och höra vittnen och... Annie Löv också berättade om eh, hur det varit att vara måltavla för honom till exempel. Det, det är klart att det, att det lämnar ju ingen oberörd. Och sen, sen ska jag säga, första rättegångsdagen för mordet på Adriana också. Eh, 12 Tolvårig Adriana som mördades eh, för eh, drygt två år sedan. Eh, första dagen när det var sakframställningar så satt ju hennes föräldrar med och se dem sitta och titta på eh, de personer som misstänks ha mördat deras dotter, det, det kändes ju också såklart. Om man får välja tre som egentligen är ett så är det ju Järva avsnitten som vi gjorde. Och där handlade det väldigt mycket om både för att det var en väldigt känslig tid i Järva, det var väldigt... Våldsamt, eller hade varit framförallt väldigt våldsamt och det fick en väldigt kraftig motreaktion som var väldigt fin att se som faktiskt fick mycket uppmärksamhet och när vi gjorde de avsnitten så kom jag också personligen som kom i kontakt med ett gäng personer som var med och pratade, alla de var såklart väldigt anonymiserade och det var ganska omständigt att, att få till de här intervjuerna men väldigt modiga personer som var med och berättade om sin vardag, både som tidigare livsdidskriminell eller som en ung person som har det här runt sig eller som har i familjen och liknande. Eh, och de personerna hade jag också kontakt med väldigt länge vilket såklart lämnar avtryck. Nu har jag jobbat som krimreporter ganska länge. Eh, jag ska inte säga att jag kommer ihåg precis allt jag har stoppat in i mitt huvud sedan jag började inrikta mig på krim kring 2008 ungefär. Men eh, varje fall som man gör eh, sätter ju något slags eh, avtryck. Så, så är det ju. Eh, särskilt kvinnor som har varit kvar i våldsamma relationer som jag har haft en del kontakt med. Eh, det är ju personer som fortfarande lever så att säga. Vi har ju också pratat med väldigt många anhöriga till personer som är, som är borta nu. Liksom. Men det är ju väldigt frustrerande att känna att man bara står där på sidan om och så kan man berätta historien och sen gå mitt liv vidare. Men den personen är kvar i det. Det, ja, det är så där. Men nu efter hundra avsnitt av Petri Krim... En position bland de mest lyssnade poddarna i Sverige och en stadigt växande lyssnarskara. Vad är det som gör P3 Krim så speciellt? Jag tror att ett lite mer newsigt grepp på Krim i ett lite längre format har varit rätt efterlängtat, faktiskt. Det tror jag är del i liksom, framgången. Och sen vill jag väl också hoppas på att Ja, vi har legat i nyhetsforan och berättat lite längre. Ibland kanske inte med superduper unika röster. Eh, men ändå berättat de här liksom, stories som alla snackar om. Eh, tanken var liksom från början att man ska lyssna på Peter Krim och sen kunna snacka rätt smart om de mest aktuella rättsfallen. Men jag tror ju också att vi har hittat en del unika röster och historier som... Eh, har varit rätt nya eller från ett nytt perspektiv. Och det hoppas jag också ha varit del i varför folk lyssnar på Peter Kim så pass mycket. Ja, men jag tror att det är den här närvaron i sin egen samtid på något sätt. Att vi inte blickar bak hela tiden. Vi sitter inte och pratar om liksom en tio år gammal seriemördarcase. Eller en spännande rättegång som... Avgjordes för fem år sedan, jag menar, de stora dokumentärformaten kräver ju ofta den här tiden till händelsen så att säga. Att det behöver ha gått en viss mått av tid till sen själva händelsen. Medan vi på ett helt annat sätt har varit i flödet. Men samtidigt kunnat skapa en så pass men, stor produktion- att det känns som att man får allting man behöver kring ett ämne som är aktuellt. Och det tror jag också har gjort att, att den har hittat sin position i, i liksom det här poddlandskapet. Väldigt mycket true crime är, blir väldigt populärt. Men sen tror jag att det måste också hålla en, en viss kvalitet för att det faktiskt ska lira. Också med tanke på att det finns så otroligt mycket på den marknaden. Tror det är det här att man vågar ta upp aktuella ämnen och fall på ett eh, lite annorlunda sätt. Att, man, att vi fördjupar oss mer. Eh, tar ett steg tillbaka och eh, ringer några extra samtal och sådär och eh, kan fördjupa på ett annat sätt. Jag tycker ju aldrig att något som, som jag gör är särskilt bra. I alla fall inte när jag är mitt i och gör det. Men... Eh... Jag hoppas väl att, att uh, det finns andra som tycker det, lyssnarna. Och sen att vi har mycket röster. Många som har uh, levt antingen ett kriminellt liv själv eller kring det. Den typen av röster, uh, där tycker jag att vi är unika på många sätt. Och det är många som hör av sig också och vill dela med sig av sina historier. Och det, det är ju det bästa betyget vi kan få. Och vi ska också rikta ett stort tack till Pernilla Waderbäck och Fanny Hedenmo som hoppat in som programledare här nu under hösten. Och alldeles snart så ska vi också presentera en helt ny programledare här i Petri Krim. Så håll ögonen öppna efter det. Det är nog ingen som riktigt har koll på den uppvärmning som jag och Viktor brukade köra i studion. Eh, tack och lov skulle man kunna säga. Bakom brödbutiken bodde baskebussens båda bröder, bröderna basker. Brödernas båda bröder i bundrarinne brukade besviket begagna brödbutikens bullar. Bullarna bakade baskebussens bas, Bagarbasse. basse. bodde bredvid brödbutikens blå byggnad. Vi försökte byta ut den där någon gång, men det gick liksom inte. En produktion av tredje statsmakten media för P3 Sveriges Radio.